Sasa mtoto kule wakampa jina wa kwao sasa kule kweni wakampa jina. Hmm. Na sisi kama tunavyofahamu yani asili ya Kiawaga tuna asili za ukoo kufatanafatana kwa watoto. Hmm. Yule mtoto alivyotimiza ule mwezi moja na kama siku nne. Hmm. Lile jina walilompa walikamkataa, akaanza kuvimba miguu, mashavu, mikono kwa sababu lilo jina ali, alijatoka kwangu, sijaliridhia. Ikabii hmm. sasa mimi wanitafute sasa wakati huo wanani na wakati huo mimi nimeshaweka mwanamke mwingine ndani. mwanamke ndio tumekaa kama, mm. no, yani ndo kama siku zimeimaliza siku kama vile. Mm -hmm. Siku mbili Mm. Yani akafika kama leo kama kisha yake ndo Nikapokea taarifa kama mtoto anaugua. Ameugua sana kwa kuonekana labda kwa sababu sija toa jina. Mm. pale. Mara kwanza waliniitisha mimi nikakataa kwenda wakaniegizia ujumbe yule baba alivyokuja alinishawisha akanishawishi kabidi mimi kama kishake niandie safari niende m mm. nikaanenda ni sasa kule ukweni kweli nilipofika kule kwa sababu yani mtu kama amekutisha kutoka mezaliosi nikwasaje kumnunulia nguo hata siku moja sijai kwenda mkumuona nikachukua mazaga zaga manguo nini Kabidi nimpelekee apeleka na kazawadi kidogo kama mtoto yani ikafuta ile roho yani ile roho ya unyama nikaifuta Hmm. Kasema akasema ngoja nikamuone sasa mtoto wangu yamezalika. Anaokuwa anasema tunafanana. Mm -hmm. Kapeleka. Nivo fika pale, wakaniambia shida yangu, yetu sisi ilikuwa sio hizo zako, hatuna shida na izonguza, tunashida na jina. No. Nikasema naomba kuanza mnipe hizo kadi za mtoto. Wakanipa hmm. zile kadi, lakini kuangalia kadi ya mtoto ina jina lingine. Sasa nikauliza mimi nitatoaje jina na kati hizi kadi zina jina lingine? anambia sisi tulikuwa tulikuwa jina la mtoto tulikuwa tunahitaji nguo hizo mm. nguo tabidi urudi nazo akasema jina sawa niletee sasa hizo kadi kwanza kadi za mtoto zile nilipoleta mm. kile kitanicha kuzaliwa nikakuta kina jina lingine tulikuwa tumepewa jina fulani ila siwezi kutaja la mwanaume mwingine ah yani jina yani jina ambao walikuwa wamempa la kwake kwanza binafsi mm. waachane na jina langu mimi mm ilikuwa ni jina yani la hivyo hivyo na mimi sikupenda kaniambia sasa nyeye mmeniitisha hapa kumbe mlikuwa mnanidanganya kumbe mtoto hajapata jina nakati mshampaa jina maana mimi walivyoniitisha waliniambia kwamba inabidi nikatoe jina mtoto ataishia hana jina hmm. lakini kumbe hapo walikuwa wananifloti kumbe mtoto ameshapewa jina na jina ambao wamempa limemkataa kwa hmm. ushauli ushauri mimi waniitishie nije kutoa jina Mhm hivyo nenda pale nikaangalia pale Misi kutaka kufika mbali niviona alimpa jina lakini kusema kwanza sasa utaitwa fulani bini flani nimeritamka lijina jina kutoka mdomoni kwangu na baadaye nikampeleka kwa kwa kule baba akamjii eh, eh, pale mkono akasema kwa sasa utakuwa unaitwa jina hili na weni mjuku wangu baada ya kama siku mbili hivi miguu ikapoa kawa fresha kwenye hali yake hmm. mimi sikukaa sana pale nikaka kwa sababu nilikuwa na majukumu yangu karudi home nilipo home kaenda town nilifika town nikafanya mishemshe zangu hapo ni na wife baada kama siku yani alivotimiza miezi miwili na maana miezi miwili yule mwanamke mwingine naye tukatumeeka kama kama ukitatu hmm. na siku mhm simu mtoto anaumwa ana alikuwa akiugua mimi naambia mimi siji kumlete msafirishe mmlete huko hmm anamsafirisha anamleta yule mamaaka anamleta siko basi sasa waliniambia bwana naumwa kumwambia msafirishe alivyomsafisha sasa akamleta si alikuwa ajui kama alishawa mwanamke mwingine mm alivyomleta yule mtoto nikamwambia tuko hospitalini nikamwambia mke wangu tunaenda wote na wewe mke wangu akataka kugomea nikamwambia a si gome tutaenda wote mm wote tulindo hospitalini mtoto kapimwa akapewa dawa Kamambia sasa inabidi mimi nimpitishe sokoni akapate nguo maana niliona nguo ambazo anamfikia sio poa tukapita sokoni kumwambia sasa wewe tupewe mtoto Tukaenda naye mpaka sokoni na yule mke wangu sasa mwingine wa pili akanisaidia hmm. kuchagua nguo akanisaidia kuchagua nguo pale Nikampa zile nguo yule mama yake sasa yule mama yake na yule mtoto nikampa na 2020 nikamwambia wewe rudi Kumbe sasa livorudi sasa Mm. kitendo yani cha kwenda yule mke wangu mimi kunisaidia kuchagua nguo hakukipenda mm. akafika na mwambia babu yake sasa mm. babu ye ni moja mbili tatu yule asha ashaoa ashaoae na tumeenda kule baadaye kunipa mimi hela nikanunue zile nguo amempa yule mke wake akanunulia mimi kwa dharau mm. babu yake akachukia sana ndala kunipiga mimi kwanza kipenga akampiga mkio wangu. kama kitu cha wiki lakini kagundua ugonjwa wake kawaida na wale sio kupeleka hospitalini. Mm. Huyo mwanamke ambaye ah, unaishi wapili. basi yapo imetoka. Kuja nifanye mchakato, nimpigie yule babu nikampigia yule babu majina nikamtajia majina kule kule. Kama niambia ni tu mdogo lakini baada ya siku Hmm. Ule mwanamke sasa aliborudi kule samerudi kama babu yake kama mimi nishaoa. Hmm. Babu yake akachukia kasema kama ameoa mwanamke mwingine. Akaniambia wana babu yangu amechukia jana alifoka sana Kasema mtoto wako kwanza pasu kuishi hapa kwa sababu umeoa mwanamke mwingine. Hataki kuona damu yako nenda unachanganya damu kwenye maukoe za watu sio nini. Hmm. Kwanza hapa mtoto naona kama vile anauma umwa. Kabidi mimi ni kamangalie sasa. Kaenda kule kumangalia mtoto nenda kumwangalia nikampelekea mangu yani nilikuwa nikienda kumangalia, tu nimupeleke zawadi mm. nivaenda kumwangalia nimekaa pale siku 3 nikarudi nimerudi mjini mtoto yuko anaenda kwenye miezi mitatu ana mm. mitatu likuinakuwa kosa siku sita. Mm. nimetoka kule mjini kule kijijini narudi mjini nimekaa siku ya kwanza siku ya pili majira ya mchana wa simu na mtoto wako kafaliki gafara. Yalini nikasikia mwili kabisa umekata, yani sina nguvu. Yani sina cha kuelezea gafara kabisa yani. Ah, Nikajiuliza sasa mtoto anakufaje hivi? Wakati jana mimi nimetoka yako. yaani hmm. yani moyo kabisa nikagash. Yani nikagishindwa niamue lipi, nishike lipi. Hmm. Kawaza pale apo hela yenyewe sina saivi hivi yani uchumi wangu wenyewe ni mdogo Kabidi tu kwanza ni niendeleke. Wende msibani. Mm. pale. Isen, yani pale anapoishi ni karibu na Zanati. Msema mm. anapohifadhia mili. Na mtoto na mwili wameshaenda kuulaza wapi? Kule Monjoali. Mm. Kabidi mimi sasa ni pande chukue kwanza nilienda kuchukua pikipiki ya mshikaji akaniambia upi pikangu mimi kesho naeleka simflani flani nikaenda kwa mwingine mshikaji nikamwambia ananiazima Ni naenda msibani huko nimefisha mtoto akaniambia anachukua pikipiki Nikachukua ile pikipiki nikao nimeenda sasa kule kijijini Nafika pale nyumbani sasa Akapita pale home ya wana baba vipi mbona umekaa hapo kama kuna msiba Baba alicho, nijiba liniambia mimi sina msiba Naolasidia fisha mtu yote. Kufisha mwanake. Na hajakosa mta na maana hajafiwa na mtu. Mm. Kamwambia sasa baba kunijibu hayo maneno, una maana gani? Hakunijibu. Nipo muangalia Madha nikamwambia Madha vipi, Mbona mko hapo mjenda msibani? Mm. Akanambia usiniulize mimi muulize baba yako. Mm. mm. tofauti kwanza nikatoka hapo nikaingia nyuma kwanza yani nikae siku lia flani mm. yani nikalia kule yani nikalia, nikalia. baba nijibu hivi na huku kosa mtoto afa ananijibu kwamba yani ya mtu Kasema, uniutani. utani kuna mdogo wangu mwingine ambayo yani ni mtoto wa mama mm. wa kiume lakini yule ananiheshimu sana kivyo yani sana mm. Nili kama bwana dogo naomba twende kule msibani. Mm -hmm. Kabidi sasa twende msibani. Fika msibani kule, nikakuta pale watu wapo wapo kibao. Ya yani, nini kwanza aibu kufika pale kabla ya babaangu. Babaangu ndo anaishi karibu, hajafika, afu mimi ndo na natoka mjini nafika huko. Kafika pale, kakuta babu yake huko pale, baba yake, babu, babu mza mama. Mm. Nikasema basi Kunjeni kai hapa kwanza nisikilizie. Nikaona watu wote hakuna mtu anayenichangamkia. Mm. Nikasema sasa kama hakuna mtu anayenichangamkia hapa nimekuja kufanya nini? Moyoni hapo sasa najiuliza. Mm. Amala kidogo akaniambia, "Twende ukamwone, ukaone mwili." Mm. Tukaenda mpaka kule wamepoulaza mwili. Nikasema akasema twende tuondoke na mwili akasema mwili hauwezi kutoka hapa wakasema tunaondoka naye tunaenda kumhifadhi nikasema mnamehifadhi leo nikasema mimi leo hawezi kuzikwa mm. nikakataa sasa mimi kama mimi mm -hmm. babu yake akasema hivi mtoto anazikwa tena anazikwa Kiislamu na mimi nikasema kuzikwa leo kwa sababu tulileta mahali mkaikataa mm. naona kwa hawezi kuzikwa mm kama mimi ni babake hawezi kuzikwa mtoto leo hmm. anazikwa kesho wakaweka sasa hapo mgogoro sasa matata mmm kati ya nina nina wakarudi waka wewe umesema hutaka azikwe leo kama utaka azikwe leo gharama zote ni wewe tunakuachia wewe kama baba wa mtoto sisi hatuhusiki mmm sasa mimi kama mimi msiba wote msiba wote kwa mimi Huku familia yako ai familia yangu yenyewe ndo kama hivyo inisupoti imenigomea na familia upande wa mwanamke familia upande wa mwanamke wamenigomea wakasema yaani niendeshe ule msiba mm -hmm. wakanipa pale daftari wakanambia toka yale majira mpaka sasa hivi kwanza tumeanda chakula cha watu ambao wamekuja hapa ile kusikilizia ule msiba galamu imetumika niyi hapa na usiku hata ambao anatakiwa lalale hapa anatakiwa wanakula chakula ambacho inakayotumike ni galamu hii hapa Mhm. Mm kwa sababu pale nilikuwa nimeenda kama na hela kidogo. Sikona ajabu kwangu. Mhm. pale nikaja kwanza nikarudi sasa nyumbani. Nikamwambia sasa baba, bana we hujaenda msibani. Na hapa nyumbani hujeka hata turubali la kusema mtu akija basi Anipata hata kamchango akifika paone kama kuna turubali kweli kuna msiba. Hujaweka. Sasa wewe Babangu hakuonijibu. Alinikata jicho tu akakaa kimya. basi baba naomba nisaidie Taifu 2020 hapo hela nilionayo ya matumizi. Mm. Yani, baba kabisa hakunijibu. Yaani kama vile ninamwambia yani, kiziwi. Mm. Yani, pale nilishikwa na hasira nikajifikiriani. Kwa sababu mimi jipindi hicho yani, nilikuwa na hasira, yaani siyo hasira gani. Nijifikiria nichukue ni mbonde kichwani lakini roho haikunipa. Mm apo mama yake ameenda shamba. Kaenda kulima huko. Wadogo mm -hmm. zangu wote wameenda shule. Sasa najiuliza wadogo zangu wanaendaje shule na mimi nimepata msiba? Mhm. E, najiuliza maswali mengi mimi sipati jibu kabisa. Nawaza na waza hivi. Kaingia kwa Masela, Masela kweli walinisupport. Mhm. Kwanza nilivoka pale baba nikaona alijibu nilipiga simu town. Hmm. wale ma boda wote wangu walitimba kweli na walinisapoti Wakuja na 10000 kwa wakuja na 2000 kwa kuja na 5000 hmm. Walinisapoti yani kwa kiasi kidogo kwa sababu walikuja kama 17 akaja hmm. pale tukalala pale msibani kama kesho yake kabidi sasa wandae mazingira kumuhifadhi wakaniuliza huyu mtoto utamuhifadhi kule makaburini au utamuhifadhi nyumbani kwako? Mm. na maana kwa mm. kwa mm. kule kwa baba sasa. Mm Nikasema ngoja mimi niende kwa baba kwanza baki mnatengeneza hapo jineza mimi tarudi. Nikaenda kule kwa baba sasa nikamuomba anipe hifadhi ya kumuhifadhi ni pale. Mm Yaani nilivyo muomba baba naomba nipe hifadhi ya kumuhifadhi mtoto. Jiba aliyonijiba alinambia kamu linona nikupa hifadhi ya kujenga nyumba. Ukajenga hapo niliye uwanjangu mimi wangu mimi nijengee wanapohifadhi mili hau pajui nilitoka pale na asira sikurudi kusema kitu kingine kwa sababu waga mimi nilikuwa na asira kuniamrisha ambayo sio hasira yangu wa kawaida ambayo ni hasira ambayo nilinunua au nilitafuta nguvu zangu ambazo nilizitafuta za kwa sababu pale nilishikwa na asira kwa sababu haga nilikuwa nikishikwa na hasira nimeona natetemeka kama vile ninahisi mwili yani na jua nakuaje nika pale nikarudi kule nikasema mimi nimenda kwamba hifadhi kule nyumbani mwameni kataria na huyu mtoto ni mchanga hawezi kwenda kuhifaziwa kule mimi nilingependa mkanipa hifadhi hapa kabuli nikaijengea hmm. yule babu yake na yule mwanamke alinambia afu ni mpungufu wa akili natamana tawe ungekuwa msukule kwanza walo azoka kanambia, familia yako imemtenga na nyie mtenge ni ndo kwa kumfariji mmm unge kwao wakanikatia sehemu wakanionyesha semo bali kuna kichugu fulani kanavyo tamuhifazi hapa akiona kanambia kabla ya kutandua msiba inatakiwa msibu utanduliwe mmeshajengeya ikaburi mmm Kasema haina shida tutakaretwa pale wakamtengeneza kwenye jeneza. wakamweka ili ya kusema sasa kumwaga marehemu. Hmm. Kabidi mimi waniiite mimi kama mimi baba wa mtoto na mama, mama wa mtoto. Mama wa mtoto yani alikuwa sharia macho amevimba. Yani mwenye ni kwa ile ya kusema najikaza kiume tu. Lakini nilikuwa na maumivu makali sana moyoni mwangu. Nikiwaza huku baba amenitupa, Sita mama yule baba ndo babaangu ndo mama ndo mtu naye Na ndugu zangu wengine ndo kama hivyo. Najifikiria Manaka kangu kipindi hicho mwingine alikuwa yeye yupo Kenya. Hmm. Nahawaza na kuwazua yani sipati jibu. Jifikiria sasa mimi nitafanyeje hapa? Kasema baba wa mtoto aje na mama wa mtoto aje hapa. Akatutambulisha jamani kwa wale ambao walikuwa hawamfahamu huyu ndio alikuwa ni baba wa marehemu na huyu ndio alikuwa mama wa marehemu. Wakaitisha sasa babu mza baba ambao ndio babaangu mimi. Hmm. Hayupo. Kwa nini hakuja? Jibu hapana. Jibu hauna. Ah Nitasema nini? Mm. Siwezi kusema ongo kasafiri wakati pale ni karibu na karibu watu akipita pale wanamuona. M. Mm. Nikasema ah kuja kwa nini hakuweza kuja? Sikupata jibu na wala sikupata sababu pale. M. Mm. Mamake, Kasema mimi sina mama. Mamangu ashafariki. Hata kama ashafariki, una kwa mama mdogo. Mamangu mdogo yupo lakini na ye hakuja. Hmm. Wakataka kuitisha pale mashangazi mtu, baba zake wadogo. Pale aliyesimama ni ule mdogo wangu mmoja tu. Alikuja msibani. Aliyakuja msibani. Hakuna mtu mwingine aliyakanyaga msibani. Mhm. Mm Ukasimama pale ukasema, "Eh, sasa kumbe siwa mtu kafa, sasa amekufa ni mbuzi." Wao ndio Wa, wanasema. Watu sasa wanasema wale ambao wamekuja kudzuria pale msiba. Hmm. Mimi ni kakaa pale yani na mazo yangu, chozi linadondoka kwa mbali. Sina cha kusema bali nimebaki tu nimedua ninachokiona. Mm. Toka nazaliwa kwenda kabisa kwenye msiba kabisa. Yaani msiba boro usikie kwa mtu mwingine. Usi na unakufikia wewe kwenye nyumba yako. Mm. Kanda Kaenda ule mwili, tulivyohifadhi ule mwili. Isiku ya kwanza. siku ya pili sasa tatakiwa sasa yani simmehifadhi leo. Na siku ya kwanza ya pili ya tatu mnatandua msiba. Mm kwa niko msiba akaniambia uwezi kutandua mtitu, msiba kabla hujajengea ikabuli akambia mimi hela nilionao ni ndogo ni kutandua msiba acha mimi nitandue kwanza msiba mimi nikirudi kule baada ya kipindi nitarudi nijengee hmm. wakanigomea akasema hapa mpaka ujengee ndo utatandua msiba hujengei msiba utanduliwi akasema <sighs> sasa mimi hapa nafanyeje hela au hela sina na huku baba ame amenikataa m. Mm. mama ndo kama hivyo kanikataa ndugu sina ndugu yaani ya kusema kwamba naweza nikamwomba msaada haraka akanisaidia m. Mm. sasa mimi nafanya nini? nikauza simu yangu nilikuwa na simu ya Tecno nikauza ile simu mteja akanipa shilingi 950 m. Mm. alivonipea 950 kisha pale kanua mfuko wa simenti kanama zagazaga pale ile kabuli jengewe mm kulipomaliza kujengeea ndo tukatandua msiba tukatandua msiba mm. nitandua msiba lakini nilikuwa na uchungu moja mkali sana yani kwanza nilikuwa na uchungu yani wa kufikiria nikuteketeza familia nzima mm kwa sababu nilitoka pale msibani nikafika nyumbani mm Nilifofika nyumbani nilika kama masama wilisongea na mtu mm. Yaani ninachola tu yale mazingira na waza hivi nyumba nzima nzima ikiteketea mimi nikakosa wote mm -hmm. nina hasara gani mm -hmm. Nikasema kwa kweli katika ma maisha napaswa kumuua baba yaani niteketeza familia nzima kwa sababu niliona haina maana kwangu mm -hmm. bali tunanongezea tu ni mawazo Mhm mm Nikakaa pale nika Wewe ni kweli ni baba ulinizala lakini kitendo umezonifanyia sio kizuri kwanza wewe kuanzia sasa hivi yani na kuona kama maiti vile nimevyoweza kuzika mimi mtoto wangu usikanyage kwenye msiba wa mtoto wangu na ndivyo na utakavyoweza kuzii kwa na mimi usikanyage kwenye msiba wako natoka lakini kao kijua kwamba mimi sitarudi kukanyaga kwenye umji wako Mhm mm ikasema kwanza kuanzia sasa hivi weso baba kwanza nesisuli ni ukota ndo maana unalitendea haya yote nikatoka pale nyumbani nika nimerudi msiba mjini mwanamke mwenyewe yule maruerue Nilimwitisha msibana akawa analeta manyo kwenye koo yake tiee hawezi kukanyaga pale watamua kafika pale akaniletea kuleta leta kwanza nikamgonga kwanza makofi mawili akagongana na ukuta pale kawa kibao mm. kakaa kwanza sasa nikatulia Siku ya pili asubuhi yake nimeamka nina hasira yani yani hizo siku zote ilikuwa naishi yani kwa asira kali sana ni yani kama mnyama kachukia fulani yani ilikuwa selewi. na nilikuwa sitaki mtu ananiambia kitu chochote kwa sababu nilikuwa nikikaa hivi yani najikuta mwili mzima natetemeka kwa sababu ya asira. Mm. Siku ya pili mwanamke aliamka yani akaniambia usikuelewa kinachoendelea nikamzibua nikambomoo watu wakaja sawaazi Nikawagonga. gonga mm. e siku nilipigana acha nilipigana kwanza nilimpiga mke wangu watu wakaja kuamua na wenye ni kawachapa mwenye nyumba kaingilia nikagonga kabisa sasa baadaye vipi wanitafute mmm kaweka chini ya ulinzi nikapelekwa lockup mhm hivyo kule nilika siku ya kwanza pili wananiuliza vipi una babako mnikasema mimi ni atima sina baba sina mama hivyo mnavoniona ndo nilivyo sina ndugu yoyote mmm Mashango ndo haya mnayo yaona. Mhm. Mm wananiuliza umezaliwa api? Mimi sijo nimekuzaliwa. Lakini katika kukaa pale kwa sababu watu wameumia na ule mwanamke yeye badala kufungua cesarean aenda kwao. Mhm. Mm Mimiikasema wala tusifike mbali au mnifunge mimi nina vitu ndana ambavyo vinaweza vikanikomboa. Ikamwambia mama mwenye nyumba akaenda kuuza kitanda. Kauza sabufa boni nimekana, nimeka kauza ndoo zote kauza na kabati yangu ambao ilikuwa pale yani akauza vitu ni yani pale kitu ambacho kilibaki hapo ndani ilikuwa ni godoro tu mmm vingine vyote kabidi aje alipe pale mimi nitoke polisi mmm toka polisi nikasema mimi nimetoka polisi nataka ni msachi Amba msababisha kifo cha mtoto wangu na amesababisha mimi babangu mzazi anikatae kiasi kile mm. ni kwa nini Nipo fika paleni mbani nikauza na ile gotori kumebakiya mazaga zaga yote ambayo alikuwa amebakiya madogo madogo kama mnada. Mm. Nataka kutafuta alie aliesababisha kifo cha mtoto wangu. Hauamini ni kifo cha kawaida. Eh siamini. uza sasa nikachukua usafiri wa boti kurudi Kusini kwa ule mama wa mara kwanza yule aliyenipika. Hmm. fika kule kama kadangu. Akanambia ili mweje kumgundua inatakiwa ulale kwenye kaburi. Hmm sikuizi siku mbili kama kada mimi waka kaningiza pale kwenye kaburi nikaone sasa picha yote ya mimi iliyokuja kupelekea kifo cha mtoto wangu na kwa nini babaangu mimi alinikataa mmm kule na kama alisababisha akafanya karoga familia ili mimi isinisaidie sinipe msaada wote ili nije kuichukia familia labda pengine niisi kama yenyewe ndio mteketeza au imeua yule mtoto mmm familia lakini japokuwa na kuroga familia yangu na mama mwenye yule mama yangu mdogo alihusika katika kumloga papangu mimi msija kanisajia nilipokuja kugundua kitu kama hicho hapo nikasema kuanzia sasa mimi nataka nikimbie na familia yangu na nikimbia na ule mtu aliyeweza kuni hicho kwa Chakwa kwanza yule amenini yule mtoto kwa kunikomoa mimi ni niwakomoe nikasema yule mwanamke mimi nimerala naye alikuwa amenizalia mtoto kuanzia sasa hata olewa hataza hatafanya biashara kafanikiwa na wala hatafanya miradi yoyote kafanikiwa labda magoya kwenye mwili ahamia hapa kiganjani ndo Ma, nini hmm. yani labda yaute kiganjani ndo atakuja akafanikiwa na kitu ambacho kiwezekane manyoya ya hawezi kuota hapa kiganjani mmm na maana nikamfunga alivyo sasa nika. kasema huyu mama sasa ni mama. yule mamangu sasa mdogo mke wa baba Hmm. Kasema nataka yeye hapa mimi nimuue. Ule mama kaaniambia kama nataka kumuua na natakiwa nataki yeye umejipanga siku nyingine sio kwa mwezi siko. Hmm. Nika kwanza nikasema au niteketeze familia nzima nikamuuliza kuna uwezekano wa kuteketeza si familia nzima ukitoa wale watoto, ukiweka upande wa baba, mama na wale wengine ambao wanajifahamua wa kubwa wakubwa. Wanetambua wa tatizo. Uta, uwezekano upo lakini helanidev Akanomba milioni moja na laki saba kuteketeza familia nzima kabisa. Mm. Kaka nikafikiria uwezo wao hiyo helasina. Nikasema lakini uwezo wa kumteketeza mtu mmoja sinaezekana. Akasema inawezekana. Nikasema kabla ya babaangu inatakia kwanza afue mama. Na kabla akifata huyo mama akitoka mama tutahamia kwenye familia ya upande wa wa mwanamke akapale akaniletea chungu sasa ili niweze kusababisha kifo. Yulevoletea kile chungu, kilikuwa kile chungu kilikuwa kime kimefunikwa na litambale juu. Mm. Aliweka dawa nyeusi pale, akanipa kisu kilefu kisu kimeka kimetengenezwa kwenye mfupa wa binadamu. Mm. Halibu, nipa kile kisu, akaniambia hapa utachoma mara moja tu ukachomo karudisha ukarudisha tena kati ya mimi na wewe mmoja anapata matatizo mm nilichoma nilivyochoma kasema inatakiwa nuhia kama nataka akate baada ya siku mbili anakata roho kama unataka akate roho baada ya miezi mitatu au mwaka apotanuia nikaonee akasema mimi nataka wewe mwanamke afie kwa mateso ambaye atakompelekea ni mateso baada ya miaka kama miwili mm kile kisu pale, pale kaka kule yule mbabu nikamwambia mimi kama kuna pangepatikana uwezekano ungenipa hata mimi nikatembea nao mm. Kasema, ule mama nikamwambia kama pangepatikana uwezekano kunipa mimi uchawi ungenipa mimi nao maana ninahisi mimi kutenda unyama kulipiza kisasi akasema hivyo ni vitu vidogo sana alivoni alivoniambia kwamba ni ni vitu vidogo akanipa kibubu fulani kile kinani kilikuwa kina sindano hizi za kushona hmm. za kushona nguo kama tatu akanambia je, chichukoe utakiweka ndani kila mahitaji unayotaka wewe kuyafanya utakuwa unakiambia una ichi hapa mmm kina kusaidia. Katoka kule nikarudi hivyo rudi ndeka mara dogo watu wakitoka homa na mamako yuko hoi tabani yani muda wote anaenza kukata roho tuone anasema life lakini kitendo kile cha kusema baada ya miaka miwili nilifanya vile ili wa, yani wahangayike wamtibishe hela zoo yani zile ambazo wangenisaidia mimi kwenye msiba naoziishe wanamtibisha na kupona sija kapona mm kwa kweli baba alihangaika, akateseka, akauza pikipiki, akauza uwanja, akauza shamba heka 4 ili aweze kutibisha mamangu ila hakuweza kupona na wala kufanikiwa. Akampeleka mpaka kwenye maombi. Yadi baba karudi kinyuma, yaani nyuma kiuchumi. Lakini mimi nilivyokuwa narudi nyuma kiuchumi mimi nilikuwa nafurahia sana kutokana na roho mbaya yeye aliyokuwa amenijengea na akinitengenezea. Noah sana. Lakini ikafikia stage nikasema kwa kweli mtu anapokuwa amekutendea ubaya usimjibu ubaya Usimjibu ubaya kwa sababu pengine hauna faida mmm nilivopak nilivokuwa nimekaa pale mgini hapo sinamishe mishe nalala chini nilionishaauza yani mashyangu ndio kama hayo ya kwenda huko na kule sielewi sasa hivi kinachoendelea mm. nikarudi kwa yule mama tena Nilivorudi kule nilikaa kama wiki mbili nikasema bana mimi nataka mama ibu, mganga we. yule mganga yule hmm. kamwambia nataka ile mama yule, mamangu, yule mamangu mdogo mponye hasi akapa, akafa kama ni matatizo kama ni mateso ameyapata maana wameharibu vitu vingi katika kumtibisha hmm. <tipos>